Bai, be kazeta hori hiruilabete goziz eh atera nahi dugu. Momentukoz Baionan beratzen dugu eta Baionako gauzuetako kazeta da. Helburua da gauzuetan e, gertatzen diren e, gertakarietas berri emaitea, e, bai e, gauza positiboak, sentatabatira e, gauza positiboak ere, bai e, gauza pixko bat bes e, keksakariak edo edo kesakariak ere, beraz e, hellburua da gero auzoetako jendeak berek parte hartzea kazetaren idaztean eta, eta apaintzean ere. E, zenbat auzo aldetan banatzen ari zizte. Guk Hamaseei auzo konatzen ditugu lehentasunez kazetaren banatzeko. auzo deitzen ditugunak ez dira auzo administratiboak dira zi jendearen arabera definitoa direnak jendean nuun bizi den adibidez, Abazlaplen, Polo Berriz, Kamdo Pratz, Saint-Sontan, Lebeda, Karadok, horiek bon, guztiak hau deitzen ditugu. Horako amasai identifikatu ditugu eta horiek, horietan kasik bukatu dugu kazetaren banatzea eta orain segituko dugu e, Baionako beste parte batzuetan. Gure burua da e, alda kaseta ezagutaraztea eta zinez jendearen ungitzea, ez dugu nahi e, kasetak segidan e, publizitate guztiarekin e, zikinuntzean e, finitzea, beraz... E albesainbat eta kasik kasuk, denetan ate ibiltzen biltzen gira eta jendearen e, apartemendu bakortzaren atearen aintzinan pausatzen dugu kazeta beraz e, e, jotzen dugu eraikinetan sartzeko esplikatu se alda alkartea gidetela eta baionako gauzuetako kazeta berria barantsendugula jendeak beti lekitzen daugu eta eta hori gero eraikin guztian ibiltzen gira banaketaren egiteko bizikuntza pasatzen da jende bad ditugu oi hartzun e, gehienak gehiengoa handi bat onak dira jendea konten da ikustea e, kazeta gustukoa dute e, kazetuntza idatzia dela purita eta aipatzen diren gaiak interesgarriak eta eskertzen gaituzte gehienek eta kurtsatzen ditugularik gero karrikan kontent dira egiten daukeute bai bai eukan jadanik eta bai oi hartzun onak ditugu Hora jarte amabi ah, mila ale banatu ditugu, jakinez horretarat, ogoi oh, mila inprimatu ditugula, eta ogoi oh, bat pertsona ibili gira banatzen. Eta bestalde, eh, inkesta lan bat egiten dugu ere, eta hortan ere eh, kurutatzen dugu jendea, eta horreik kaseta banatzen asia baigira aipatzen daukute ere. Nundik atera dituzue gaiak? Gai batzu eh, ezagunak ziren, eh, jandezagun, adibidez polo behizeko postaren eh, estearen eh, mehatxoa, Mohammed Boudjala len chemia et e, atera dela eta hori bon hori ez du guk gu, gu eta gero beste gai hain e, itze gure inkesta lanetik heldu dira adibidez a bas la pleine libourus ditugun gaiak kazetan e, handen comerciu bakarrene estearen mehatsoa edo gazte batek kondatzen duelarik e, Andola justatzen ziren lehen elgarrekin denekelgarrekin denekelgarrekin aujak eta orain bakotxa bere etxean ba holako gaiak adibideak dira inkestatik heldu dira